Nunca cus cara arriba Que tal tend eh, de caer Para palar faltas d' Ningunha ía de haber Marmura sempre de mingue Mámura de mingue e d's Mu no inverno te suma cama para te deitar un pouco Atendedote o primeiro que nunca se perde un ingenño Bueno, pois xa temos outra comunicación Temos outra comunicación? Sí, sí, vou xa ah, presentar Vou saudar moi cordialmente a un grande amigo, presidente do Centro Galego NOS de Sabadell Manuel Vázquez, moi boas tardes Ah, oh, mira <risa> Buenos días bueno, <risa> bueno. Buenas Bu muy, a Manolo, a, facía tempo que non falábamos de, do Centro Galego NOS de Sabadell Pero Mesto continua ben da pandemia quedou todo parado E xa parecía que non había centro Pero si sí, estando aquí A punto para facer cousas E actividades ahí, ahí, sí, ahí. Sí, pero... O centro sigue aí É o importante Hoxe estamos de centro, xa saudamos A outro centro galego en Barcelona Pero agora mesmo con o co centro galego nos de Sabadell Que ademais ten actividade porque últimamente hasta salió unha prensa e todo con respecto a algúnas cousas que FCD... o, o, o Manuel ou Antonio, Antonio Miranda me parece que estuvo por aí tamén, non? Si, sí, bueno, estuvo, aquí estuvo xa fai tempo no centro galego de Sabadell mm. eh, se sí, ve que estuvo fai unha semana ou dúas tamén por Montserrat, e xerra me do outro centro sí, sí, sí, non sí. podemos ir porque xerra non así sí. un pouco última hora Pero, pero o centro, aparte de que podes visitar precisamente porque todo o mundo pode disfrutar dos produtos que se ofrecen, El hombre. sigue está... funcionando está aberto, non? Sí, bueno, centro de Arno non temos alquilado ahora, pero dous membros da xunta directiva, Javier e Manolo, van por as mañás, pas uh -huh. once e pico e van ás tardes, e o grupo de gaiteiros, e xa empezamos. Xico, houve un tempo que non fixemos actividades, porque aquí, o mellor, pecamos de prudentes, pero sí. sí, por sí, sí, xente sí. maior e tamén non queríamos correr riscos. Entón, claro. as actividades parouse un pouco. Pero Ajá. xa tarde, en concreto, xa no centro cívico de Canrón, a sete da tarde... si. Sí contamos con unha participación importante con eh. os do grupo de teatro Furafollas hai sí. unha cobrinha de teatro sí, sí, eh, sí. e despois como non a acabar a xoite pico habrá un pica pica xana xe do centro pero uh -huh. con produtos ao de sempre xebres con lacón, morella empanada sí. e viño do ribeiro como ten que ser moi ben, moi ben o sea Parado que iso, por, por, por medio da, de, lóxicamente, por culpa das medidas sanitarias que hai que cumplir. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero do resto, actividade propiamente dita, es decir, os gaiteiros, etc. E, por certo, hai unha cousa que cheguei preguntar. O, a, o Magosto tamén intentare despoñelo en marcha ou non? Non te oi, oi vol moi floxos. Ah, refírome que se si, a, a outras actividades, outras festas que tamén se celebran no centro galéconos, como, como o Magosto, a maior ainda ten nin tempo de poder... Um... Exactamente, o Magosto este ano dámolo facer, o vale. que pasa que con prudencia, non? Sí. Entón, o Magosto... Habíase sempre dentro da sede, no, sí. no bar da entidade, en a sala social. Pero sí, claro, sí. debido ao gran aforo que había de xente, sí, lideramos claro. con millor, por medidas do COVID, ainda que uh -huh. os aforos xa non estén tan limitados, uh -huh. a prudencia e o xente niño non están demais. entonces no. o que pedimos foi permiso, o Concello que nos autorizou, para facer detrás da, da sede do centro nunha plaza que leva o nombre dunha silla moi hermosa Galegas, a plaza das Illas Fíes, en concreto. Ah. Tamén ponemos 10 mesas fora, con unhas vallas, ah. limitaremos controlaremos, sobre todo a foro sí. para ampliar, para poder facer a cesta, e seguir con estas medidas, non? Si, si, si. Si, si, ademais o aire libre, pois pues, xa, xa, xa hai máis... Iá My... o sea, non hai tantas posibilidades de compaño o aire libre.pois Tan... temos tamén para este diciembre xa queremos facer unha paella ali oh. poisis no final de trimestre, un cocido tamén para os socios oh, Er eh. empezando a facer actividades. Sí es ir este ano a ver. Eh, pouco a pouco sí, sí, sí. lógico, e, eso eh, é importantísimo sí. que que se teñan todas as precaucións posibles e, e ao mesmo tempo intentar disfrutar non somente da gastronomía, sino da cultura en sí, que é eh. o que, que comer tamén é cultura tamo, hombre con estómago cheo a xente está máis contenta e máis sí. amable, te máis gano de facer cousas sí. Eh, sí, sí. e para cando tendes previsto o magosto? Pro sábado que ven, pro 13 O día trece. O sábado temos seis, xa tarde, no centro cívico de Canrul, que está claro, claro. en el callón de Insidoro. A obra de teatro, o sábado que ven, ás sete da tarde, facemos o Magosto. Ah, moi ben, estupendo. Sí, Perfecto. Señor. O sea que, castañas de Galicia, eh, vi, como dices, sí, bon viño do Ribeiro de Ñenda Gudiña en concreto o vicepresidente oh. que estaba ali pois foi o que nos gestionou o envío de 150 kilos de castañas Carai. creo que habrá castañas da bondo Carai, <ríe> espero que sí <ríe> <ríe> después queremos vacer este ano tamén ver si montamos para a xente Maior tamén que é importante un tema de, de cursos de informática, pero non informática a, a grandes niveles, porque sí, sí sino as pequenas cousas básicas desde escribir sí. un correo electrónico configurar unha cuenta de correo ter un certificado digital todas o que sí. decíamos antes nas aldeas que analfabeta era o que as non sabía reglas. de escribir Pero ahora o que non domine un pouco estas ferramentas non é que señan alfabeto, pero sí, sí. todos os trámites complicanselle moito máis. Exactamente. Sí. Sí, sí. Pois pues, sí, sí. pues é unha boa idea, e, además, importantísima. Sí, sí, sí, como, como se soría dicir, acabas de dicirte, as cuatro reglas, como mínimo, non? As Esas... cuatro reglas, telas básicas, tá xente, exacto. Aí estamos... A ver, además, xabelo ben, Julio, porque eres do oficio o centro galego sempre estuvo nas, nas directivas, sempre hubo mestres. Sí. históricamente del sí, sí, del sempre. Sí, sí, de si, sí. si, sí, si, sí, sí. aparte de que sempre hubo mestres o que o que fai falta de ter en conta precisamente esa brecha digi, digital que, eh. que existe, é que non é solamente dos maiores, é eh, que tamén os os a xente nova tamén, moito moito moito <risas> TikTok é moito <coughs> moito Facebook pero que en sí. realidade é... o, o, o facer xestios eh, digitalmente no, non todo o mundo é capaz de... No, de... de... Vímolo, vímolo moito ahora con a pandemia sí. e... en, en moitos traballos eu mismo no meu traballo, un sindicato de mestras, traballamos moito a través do teléfono e traballamos por videoconferencias e foi unha avanzause ao millor Nesta ano e pico tamén a partir sí. dunha desgracia de, de, de salud sí, sí, en sí. cuanto ao tema de comunicacións, igual se avanzou nun ano e pico o, o que se avanzaría en, en dez anos en sí. sí, sí, sí, sí. entón agora como decías tú, esta brecha digital é importante ir avanzando sí. uh -huh. porque ahora mismo temos que por unha simple instancia se avancemos de maneira digital con un certificado moi fácil aquí, que é un IDCAT sí, sí. Sí, sí, pero sí, sí. que moita xente maior É fácil, pero non sabe que con un eh? sencillo certificado dixital e cun código e móbil facemos unha instancia en 20 minutos, evitámonos ir presencialmente aos eh? concellos. Sí, sí, sí. Moitos trámites é que, ou e que no ademais agora para poder facer, agora para poder facer qualquer tipo de, de, de actividade en calquera centro administrativo sí. na Seguridade Social, sí. na sí, Hacienda, sí, sí. no ayuntamiento, concello, mesmo Hai que pedir cita hai que pedir cita. E entonces, eh, entonces, se si ti te Sa eles mesmos che dicin, eh, se o pode facer por correo mellor. Ou oh, non, non, por correo non por, por oh, me, sí. mediante dígite, digitalmente. O que el dixe, se si queres facer unha estancia, falo directamente dende a túa casa. O mellor non podes non tes ordenador, pero pero podes achegarte á biblioteca ou eh, outro sitio e dende alí podes co mesmo móbil, como pod, como el está dicin. Sí. Claro, esas ferramentas hai que intentar explicárlles ben precisamente mellores os, os, os maiores inda, sí. inda, pero se si os socios se, se aveñen pues encantado é eh, eh, unha al... parte importante porque axunta mismo sí. en isto eh, decir a veces a veces hai que pedir apretados <risas> pero tamén tamén hai que felicitados non cando é <risas> derectivo Sí. En todo o tema que teñen dos programas de formación en o tema de equipamentos, uh -huh. pois pues en concreto unhas axudas de unhas subvenciós para comprar eh, ordenadores mismo, sí, sí. e para facer o tema de formación cabece nas entidades, hai xente voluntaria sí. con conhecimentos informáticos ou podense contratar entran nesta línea de axuda que se sí. xunta concede. Sí. entonces, contribuíen a facilitar a vida sí, pues, bastante aos um, vale. cidadanos, a máis de ser unha actividade máis, que se fan unhas entidades e eh, darse lle vida, eu que vai a facer un curso, despois toma de Ribeiro, toma unha de É a dizer, xuntámonos. Exactamente. E se deve ter más asociada a fazer eh, pues, sí, sí, Claro sí. que sí, de verdade. Se que... no, mira, senón que lle digan que axulo cando tivemos que facer todo por pantalla. <risas> Anda, eu sofrio cando ia a baño. No, pero que, en realidade, o que é importante precisamente estar ao día e eh, eh, ofrecer todas as ferramentas, como disisti Manuel, para que o, os, os socios e eh, todas sí, as cousas que eh, poidan esas persoas maiores poidan desenvolver nese ambiente, ¿no? lógicamente, para min, bueno, felicitarte porque estás ao día densesas cousas, bueno. ti tamén, claro, por o teu traballo tamén che, <risa> <risa> tamén claro, tamén pensa che que non un sindicato de mestras, xa non digo nome para non facer a propaganda, pero é o máis grande de Cataluña e é independente, casa claro. <risa> con ningún partido político como claro eu, eu é como creo que ten que ser o objetivo claro. é defender aos traballadores a esa está foi sí, pois na pandemia tivemos que traballar moito por videoconferencia, por WhatsApp, por teléfono, sí, porque sí. os nostros problemas para cobrar nóminas, para tramitar papeles do paro entonces claro, quando estás en primeira linha, claro. eso come por o traballo ves que pues, que en un ano y pico tivemos que avanzar muchísimo en unas cousas que eh. nos díamolas a millor pano 2017, díamolas que, bueno, que verían pero a millor para 2030, sí, pero eh... non, están aquí no, no 2021. Uh -huh. entonces claro, pois pues todo isto de las entidades, temos un, un espacio importante, temos unha actividade importante para ver é un punto de encontro, temos a unha xunta de Galicia da Secretaría Geral de Migración que ten aí unhos programas en, en cuanto a formación e os programas en cuanto a dotacións e equipamentos que poden colaborar, Sí, sí. E, entonces eu creo que todo isto pois, que é importante aproveitalo. tanto claro que sí. Eh e se ti si dices que se poden, mm, no sé, actualizar e, e ter cousas interesantes con respecto a as mm, tecnoloxías, novas tecnoloxías, os, os ordenadores que existían nos, nos centros eran bastante obsoletos e, e agora a partir de agora pois son os ordenadores que xa teñen unha videocámara son sí. de, o sea, que eh, aproveitar esa ocasión para poder eh, e poñerse en contacto con a co, co administración eh, e que, que subvencione parte desa de inversión. Claro, que haverá pues, que facer, claro. No xente esos ordenadores pues, portátiles pequenos, tampouco, a veces a xente quere comprar cousas moi grandes, pero sí. é como comprar un Ferrari para ir para a igual non fai falta este coche, igual hai uns utilitarios máis pequenos que non valen. En os ordenadores temos ordenadores por 350 a pico euros, 400, sí. hai moitos vacios que os teñen, Sí. Outros poden nos puñer a entidad e Trámites incluso que moita xenta A millor non o sabe Sobre todo a xente maior claro. ou, ou que non está a administración Coa xunta mesmo temos unha aplicación Que se chama Xave 365 ¿Ah? E desde este portal Podemos xestionar Moitísimos trámites con a xunta De Galicia, trámites online E entonces só compreter Un DNI electrónico Pero despois a partir deste DNI electrónico Podemos xerar unha clave e con unha contraseña e con un móvil mandamos unhas distancias estamos cun un contato directo forrando moitísimo tempo e moito papel tamén claro, então, bien, non... sí, sí. cuidamos a naturaleza que destos galegos sabemos moito porque, sí. Sí. <risas> nunca nos galamos de coloxistas pero eu creo que os galegos Quizás somos un dos povos máis ecoloxistas, pero desde sempre sigemos sí. es o nin nada. Sí. Que yo pregunta o nosos avós. Sí, sí. exactamente, que recollían a leña do, do, do monte, as piñas, todo estaba sí, todo sí. limpo. E que facían? Sí. En fin, facía un abono a, a partir de toxos. sí, si, sí, señora, si. Sí. Ah, no, sí, bueno, era, era extraordinario, claro sí, que sí. sí Bueno, Manuel, que non te queremos incomodar que agradecerche moitísimo a participación túa de hoxe eh, desexarche todos os éxitos posibles nesa grande entidade de Galega, centro galegonos de Sabadell un aperta grande, eh, intentaremos non sei participar contigo, o mellor chegarnos aí para poder eh, cando menos saudarte Exactamente, eso vos iba a decir, salón para acabar, darvos unas gracias, e como non, estades convidados o día 13 á festa do agosto. Moita moita, moitas gracias. Moitos éxitos no... nesa bueno. obra de teatro e ah, sí. a disfrutar. Moitas gracias. Hey, un, dirás, aperta, un aperta. Un aperta. Un aperta.